vill du ha kontakt med Sveriges kommunistiska parti och har lyssnat över internet så är det enklast att gå in på www.skp.se. Där finns all kontaktinformation till övriga landet. Där finns naturligtvis också kontaktinformationen här nere i södra Sverige. Men du som bor här nere, du kommer naturligtvis till vår lokal på, i Malmö på Södra Förstadsgatan 132, där vi är onsdagar och torsdagar mellan 19 och 21. Eller så ringer du vår telefonnummer 040 611 88 82. Vill du äh, ha fattig böcker och sånt? För det finns också reklam för de böckerna på www.skp.se Men det finns också på vår partilokal inne i Malmö Och där finns marxistisk litteratur av blandat slag Passa på och förstörk dina marxistiska kunskaper Det kan vara bra nu över sommaren för det är ju inte så att striden avtar under hösten. Tvärtom kommer den, eh, tyder det mesta på att den kommer till att skärpas. Vi som är i studion, det är Viktor och Jan- Ansvarig utgivare för dagens program är som vanligt Richard Steinberg. Har du frågor att ställa angående kommunisternas politik eller vill, med, vill vara med och diskutera någonting av det vi diskuterar här i radioprogrammet? så är telefonnumren till studion 040 43 70, 70 eller 040 43 70 71. Den kris som kapitalet nu går igenom, som kapitalismen som system nu går igenom, den ger naturligtvis skarpa öterspeglingar på arbetslösheten. För den är ju stigande. Som vi sa i förra programmet och hörde när man la fram, när, fram vår budgeten så räknar man att med år 2011 ska arbetslösheten också ligga på en 11-12 och det innebär naturligtvis att många människor kommer då att förlora den så kallade mänskliga rättigheten. Rätten till ett fritvalligt arbete för sin och sin families försörjning. Där strunta regering och även vill ju påstå oppositionen i den. I de mänskliga rättigheterna, det pratar man mer om när det gäller andra länder, men att Sverige ska följa lagarna eller följa de mänskliga rättigheterna, det beror man sig inte om. Vi har sett oss en av artiklar i tidningen som visar att bara här nere i den här regionen var det 27 000 ungdomar som stod utan möjlighet till bostad. Eller fick inte någon bostad. Naturligtvis kan ungdomarna fortfarande bo hemma. Men det är ändå eh, fel naturligtvis att bedriva en sån politik som inte ger människorna möjligheter att ta del av den normala konsumtionen i samhället. Men det så kan man naturligtvis inte göra när man har ett produktionssystem. så viktigaste uppgift är att producera profit av ett litet förtal kapitalister. Och vi har en regering och en opposition som gör allt för att de kapitalisterna ska kunna råfa åt sig så stor kaka som möjligt. Arbetslösa är idag nästan 400 000 människor. Det innebär alltså att det går en 40-45 människor på varje ledigt jobb som annonseras ut i, i, på Arbetsförmedlingen. Eller de lediga jobben som annonseras ut här i Sverige. Och det är naturligtvis inte så att de får 450 000 får fler jobb får för särskilt många jobb där är alltså sökande som har fått jobb var 9000 ungefär i förra veckan det innebär ju alltså att det var fler sökande än, som fick jobb än lediga jobb men det kan ju naturligtvis bero på att förra veckans lediga jobb kanske inte blev tillsatta utan de blir tillsatta först i den här veckan. Och vi vet också vilka anställningsformer de får. Det är. Det är korta anställningar, provanställningar, praktikanställningar. Och vi vet till exempel alla de som inte har gått med i nix och får ta emot telefonsamtal om kvällarna, hur många man nu ringer olika försäljare. Och det är klart, det går en hel del till de ungdomar som ska tvingas söka sådana jobb och ta och sådana jobb och sitta och ringa runt och störa oss om kvällarna med ändarna ena och ändarna andra Sen ska man också tänka på att det finns en hel del privata arbetsförmedlingar idag och det, är inte att, och det är inte alltid så att människor alltid skriver in sig direkt i arbetsförmedlingen så säkerligen så är den där statistiken också lite missvisande det är säkert fler som egentligen är arbetslösa än vad som visas där Ja, det, det är ju vad man redovisar de siffrorna öppet arbetslösa men vi vet ju inför förra valrörelsen när arbetslösheten låg ungefär som, som idag då, då pratar man ju om eh, Alltså, den reella arbetslösheten igen. ja, då, då pratar man och då pratar man alltid om ungefär en miljon människor i utanförskap när 350 000 människor var öppet arbetslösa och står sig de siffrorna så skulle det innebära att nästan en och en halv miljon idag var i utanförskap men de, de där siffrorna har ju som den varliga som då var opposition som tyckte om att använda den gentemot socialdemokraterna på något sätt har de blivit väldigt väldigt tysta om de här siffrorna nu ju när de själv sitter vi märkte Det visade sig också även när det en stund gick rätt så bra, om man ska säga så i Sverige med arbetslösheten sjönk och sånt, så visade det sig egentligen att de siffrorna mer eller mindre fann, satt kvar hela tiden. Så att de har inte sjunkit heller när den borgerliga regeringen på något sätt är utan mm. nu har de ju bara ökat ju. Vad man har gjort och lyckats med delvis det är ju de, de försämringarna i socialförsäkringssystemen och i arbetslöshetskassan som har genomförts. De har ju naturligtvis inneburit att fler människor tvingas att leva på socialhjälp och då belastar det alltså inte statskassan, då är det de enskilda kommunerna som belastas. Och, och det gör ju naturligtvis att, att regeringen kan frisera sina siffror. Sjuka människor ska gå tillbaka till sitt arbete. Men kan inte. Då, då går de över till avkassan naturligtvis. Eftersom, eller socialtjänsten. Eller socialtjänsten, ja. Så, så det är ett väldigt bollande med egentligen ungefär samma människor hela tiden. Och det är ju naturligtvis... För att vi har ett sådant produktionssystem som där profeten är det viktiga. Har vi haft ett produ produktionssystem som ser till den samhälleliga nytan av den gemensamma de produktion så hade vi naturligtvis inte behövt haft så många arbetslösa. Utan för där finns egentligen plats eller finns plats för alla att bidra till samhällets bästa och det som är ju kännetecknande också för den borgerliga staten det är ju att hela statsapparaten skiljer sig ju mer och mer ju, egentligen från samhället och det märks ju, man, de här ju företrädarna som egentligen ska vara företrädare för oss man ser ju aldrig dem någonstans och överhuvudtaget ställa frågor från vanliga medborgare utan snarare välfriserade frågor som ställs som press. det är ju skillnad, man går ju omkring och klagar till exempel på Hugo Chavez för att han är på något sätt eh, auktoritär ledare som man kallar honom nu för tiden han har ju en sån här öppen telefonlinje medborgare får ringa in, kvittar vem det är liksom. ringa in och ställ frågor till presidenten, sån grej skulle ju aldrig Fredrik i ligga med på jag vet att till exempel Fredrik Kastorna, han satt att vi han brukar ju ofta träffa bönderna han tyckte om och träffa bönderna också för att de skulle alltid klaga på honom snacka inte strunt upp i, det. eller vad är de här, de här för som de har lovat oss vi kan ju förklara varför man inte kunnat genom att driva det, när man inte driver genom löften här i Sverige, vad säger man då jo det är den förra regeringens fel Så eftersom man fått en i politik så därför måste vi spara Kommer nästan sen varligheten Så säger han Det är en 49 ansvar Och politik Så därför måste vi spara Så går det runt Så hela tiden Jo det är helt rätt Alltså vi matas med löften Och löften om reform Och allting ska bli så bra Men det är bara löften Och prat Helt enkelt Vi ser aldrig någon reell verklighet bakom dem. De snackar om skattesänkningar men samtidigt höjer man massa andra avgifter och så, så det blir det precis lika dyrt. Man försämrar i socialförsäkringssystemet sjukvård och annat så höjer man avgifterna där så vi blir av med det. Men några som vädrar morgonluft i den så kallade ekonomiska krisen det är ju naturligtvis arbetsgivarna. För deras krav om sänkta löner uh, tycker de nu ska uh, kunna väga tyngre. Och vi har ju sett den alltså, som metall som då gick med på en form av lönesänkningsavtal, eller vad man kan säga arbetstidsänkningsavtal de skulle ju då i Alltså för att man inte skulle säga upp människor så skulle de kunna stanna hemma med mindre, med mindre, med mindre med lön. Och en del, upp till 20%. procent Man skulle kunna sänka lönen med, med 20%. procent och det är naturligtvis inte lätt för människor att leva på 20% mindre och de påstår att detta skapar fler jobb det gör det ju naturligtvis inte för, för problemet är ju inte att vi har för mycket pengar att handla för och sånt och det är ju, alltså om vi inte konsumerar så blir det knappast någon produktion heller vi ska fortsätta med det, detta efter musiken idag var hela verkligheten grå. Jag vet inte om jag någonsin tillförde livet så. Feber, huvudvärk och ångest, kunde inte ta mig ut. Det är krismedvetandet, nu har det drabbat mig till slut. Som en farsot har det spridit sig i vår trygga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 jag sa ju då när vi slutade, vi fick besök i studion, så därför blev det kanske lite oredet i slutet. Men det var så, jag sa att... Någon som vädrar luft, med morgonluft nu i kristider. Det är ju, eller i, när kapitalismen genomgår en kris. Därför att det är ju så att den drabbar ju inte arbetskjälparna eller de rika särskilt mycket. Vi ser ju och vi, och de har vi pratat om pensionsavtal och sånt. De har ju gått fram naturligtvis i sina guldvagnar och i sina gräddfiler ändå. Jag menar det spelar ingen roll om det är kris. Har man 10 miljoner och tappar en miljon. Det spelar ingen roll. Men har man 100 000 och tappar 10 000, det är absolut mycket värre. Eller om man har 250 000 och går ner till AOKASA då och ska jobba för kanske 120 000. Eller jobba, men då jobbar man naturligtvis inte när man har AOKASA. Men leva på 120 000, då är det naturligtvis problem. Men de arbetskämparna, de vägrar som sagt var luft teknikföretagen har nu i diskussionerna till exempel med tjänstemannafacket de har tagit upp då lönesänkning som ett alternativ för de påstår att ska kunna klara krisen. För arbetsköparna handlar det naturligtvis om att sänka kostnaderna för vi vet ju varje sänkning av kostnaden den innebär klir i kassan för arbetsköparna det innebär alltså större profit så kan de sänka lönen med 10% så innebär det att någon annan tar hand om de 10% och vem blir det? Jo naturligtvis arbetsköparna det är de som får de pengarna IF e, Metalls krisavtal, det gör ju det möjligt för de lokala, alltså det var ju i lokala förhandlingar då man skulle sänka arbetstiden och därmed lönen med upp till 20%. Alltså man kan sänka arbetstiden med 20% och sen kan man lönen också med, med 20% och i engjält ska de inte då sägas upp. Men det är klart alltså, det innebär ju att man anställer fler deltidsarbetande. Och det är klart, det är ju bra om, om det är ju bättre med ett deltidsarbete än ett heltidsarbete. Men det bästa hade ju varit att man genomförde en generell arbetstidssänkning med bibehållen lön så hade ju man återställt en del av det för det har varit så nu de senaste 30 åren så har arbetsköparnas andel av produktionsresultatet hela tiden vuxit lönen, den utgående lönen av i, i bruttonationalprodukten den blir, alltid, den blir allt mindre och mindre och det innebär ju att de arbetande får en mindre andel av det de producerar mer och mer till arbetsköparna och bankerna troligtvis alla de som lever på, på det ja, jag, jag kommer att tänka på en diskussion som du och jag hade en gång just om det här och du är ju en gammal byggnadsarbetare och vi diskuterar just din lön i, i förhållande till vad du skulle haft idag i sådana fall med tanke på produktionsvillkor och sånt. Och man brukar ju alltid säga att byggnadsarbetare är ändå välbetalda här i Sverige. Och då kommer vi ju fram till att du skulle, man skulle ha haft minst ju dubbelt så mycket idag i sådana fall ju med tanke på den utveckling som har skett ju. Men det är väl ingen... Det, det är väl svårt att tänka mig att byggnads i nästa avtalsrörelse skulle få en 100 ökning av lönen. Men det visar ju ändå var pengarna hamnar Och Om de inte handlar, precis som du säger, om de inte handlar hos det arbetande folket så måste de hamna någon annanstans. Ju. För det är ju inte så att företagen på något sätt har blivit, vi har inte blivit fattigare. Det, det, det är på något sätt, man, man vill få det i är mellan att varje sån här löneavtalsrörelse eh, eller något sådant där man har de här diskussionerna så vill man nästan få det som att Sverige har blivit fattigare på något sätt men det, det har man ju inte om vi har ju blivit ofantligt mycket rikare det syns ju på produktion, alltså produktivitetsutvecklingen som vi har haft här i Sverige och samtidigt, alltså inte bara i Sverige utan i hela världen då, till och med ju vi hör ju om länder som Indien och Kina och sånt, som de eh, mer och mer kommer ju fattiga också, så de ökar sin produktivitet men samtidigt, det som är också viktigt när man tar upp det här med eh, vi kommunismens politik som är helt emot det här med att man ska sänka lönerna det är ju att visa den alltså, nu, går, nu går den här eh, jag tror det var Stefan Löfven som gick ut och sa då att att det var rätt för man har redat en tiotusen jobb eller något sådant. Det är ungefär vad han tror. Va? Men det visar sig att det är egentligen intressant. Vi, har ju, vi läser hela tiden varje dag inom just de här branscherna ju, som är ju väldigt konjunkturkänsliga. Att man man, sparkar, man varslar folk hela tiden. Det senaste är ju nu i Volvo som ska varsla i 1550 personer. Jag har inte hört att var, var, var, var förbättringarna för dem någonstans? Jag ser inte några förbättringar för, för de här personerna. Samtidigt så kan vi ju läsa att de här plockar ut fyra miljarder i aktieutdelning samtidigt som de ska också få omförhandla och förnya och göra det ännu bättre, sitt bonusavtal. Så att eh, jag menar, det bekostas ju av att de går med på lönesänkningar. Mm och samtidigt så vill de också ha statsbidrag Vissa visserligen säger Reinfeldt nu att han är emot det men vi vet de har alltid fått statsbidrag ja, vi... det är ju inte så att de, att de inte har fått statsbidrag tidigare nej. Det var, man ville ju reparera någon av motorvägarna men då sa man liksom nej för då skulle man hjälpa jag tror det var Volvo då de behövde en, någon form av och då pumpar man in pengar istället, istället för att hjälpa liksom, medborgarna i, i landet, det arbetande folket att få en, en bättre motorväg som kan ge mer trafik säkert då bygger man istället ut en, en, en bit av väg som ska gynna industrin istället och det är ju inte så att de hjälper till att medfinansiera den på något sätt som man skulle kunna haft lite okej okay, utan här ska ju staten gå in och betala alltihop eller den vägsatsningen även Öresundsbron och, och utbyggnaden till motorväg Göteborg sånt. det är ju just en anpassning till kapitalets produktionssystem då man kallar just in time. Alltså grejerna ska inte ligga på lagar utan de ska vara på väga fram och tillbaka hela tiden. Men för att komma från så alltså, de kan ju organisera sin produktion hur, hur de vill men vad det gäller för arbetarklassen för det arbetande folket det är ju naturligtvis att slås om en annan fördelning av produktionsresultatet för det är ju det som nu snedvrids i en alltså den här krisen det beror ju naturligtvis inte på att vi har för hög köpkraft. Att vi kan köpa för mycket varor och tjänster och så. Utan tvärtom, det beror just på att de har råffat ut sig alldeles för mycket. Så folk har inte råd att konsumera ens en gång det de skulle behöva konsumera. Så, särskilt märks det inom sjukvård och andra sådana områden, olika omsorgsområden. Vi kan ju tycka att man konsumerar tillräckligt med hamburgare och bilar och IT-grejer och allt möjligt sånt. Men det, det är ju ändå de, även de tungt vägande områdena, de som är nödvändiga, absolut nödvändiga mediciner och allt möjligt ...som också folk inte har råd till. Jag menar, det är inte så länge sedan vi fick läsa om... ...det var väl i sig pensionärer... ...som inte hade råd till att lösa ut sina mediciner. Så det är ju inte så. Och nu ska man ju nästa år och nästa igen sänka pensionerna... ...om man inte kommer fram till någon annan eh, lösning. Så det är ju just alltså för att de fåtal kapitalister... ...har kunnat råfa ut sig för mycket och det tar de ju ut av vår köpkraft helt enkelt så därför är det absolut fel att de välkar pengar över dem de skulle välka pengar över konsumenterna istället då skulle det naturligtvis resurser produktionen och fler skulle komma i jobb. Mm. Men samtidigt ser vi ju också ett parti som inte bara springer omkring, jag vi har, vi har sett, tittat lite på de här sociala, det är ju ändå första mig nu snart, vi kommer prata lite mer om det här senare men eh, man tittar mellan på socialdemokraternas eh, vet du några olika och så som gör sig rött på orättvis, alltså det där, det där betyder överhuvudtaget egentligen ingenting Men man, man hör när de pratar de säger överhuvudtaget egentligen ingenting, en, bara massa känslor Galimatias, egentligen om man ska säga så ett slagord som man använder och sen så på något sätt så tror man att folk ska köpa det här medan vi kommunister, vi kommer ju hela tiden med konkreta förslag vi för att förklara det här och det här beror krisen på. Det beror inte på några gira bankdirektörer eller något sånt. Vi kan lösa krisen helt enkelt genom att vi måste få bort det här produktionssättet. Alltså vi kan inte ha ett produktionssätt som fungerar på att vi rör oss över pengar på ett litet, litet fåtal utan det är vi som producerar som ska dela just på den här kakan. Liksom. Inga, överhuvudtaget, ingen annan egentligen. Varför ska människor som inte bidrar till någonting överhuvudtaget ska på något sätt få den största delen av rikedom? Och det är inte så att de använder rikedomarna för att på något sätt investerar de i något. Utan vad använder de rikedomarna? Jo, de går ha sätter sig på sitt eget privata klubb V75. Det vill säga att de springer in på börsen och spelar för pengarna som kunde användas till att göra det här samhället mycket, mycket bättre. Ja, visst. Och, och det är ju det, det är som du säger det är det kommunisterna vill. Alltså, men där finns ju många åtgärder vi skulle kunna göra redan idag. Till exempel, alltså 1500 miljarder har man reserverat. Är man beredd att låna ut till bankerna, plus en massa pengar, jag kommer inte ihåg, det motsvarar ut ungefär 90... 90... Miljarder ...miljarder. Så man är beredd att Världsbanken ska... Eh, Ge, man ska ge världsbanken som då ska eh, låna ut pengarna för att eh, tillföra övertag bank, då, ja. Ja, och länder mm. i synnerhet bankrutta länder ska få råd till att betala tillbaka till exempel Estland och Ukraina eller Letland och Ukraina ska få råd till betala tillbaka lånen till Swedbank så de hålls skadelösa. Så det är inte så bara att det är bara pengar som de tar direkt av den svenska statsbudgeten utan man finansierar internationella organisationer som har till uppgift att rädda det privata kapitalet i Swedbank och SBanken, Handelsbanken och alla bankerna som nu har lånat ut. 200, 200 gånger sina eget kapital och de riskerar att då inte få det tillbaka egentligen är bankerna bankrottfärdiga alltså Sverige borde, staten skulle inte ge dem en krona, de skulle bara övertå dem helt enkelt ja, det, jag förstår en sån här politik ju alltså om man hade gått och sagt att vi ska hjälpa Lettland att betala sina, ut sina pensioner, sen så kan vi investera pengar på något sätt och, och sån här grejer, när vi själv har pengar men alltså att vi ska springa omkring och, och pumpa in en massa pengar i det privata närings som inte, för det första inte ens lånar ut pengar, sen för det är det som är ju meningen med att de ska få in pengar, sen ska de på något sätt låna ut pengar igen, så ska man hålla konsumtion, vilket de överhuvudtaget inte gör, utan de behåller de pengarna och delar ut i, i aktieutdelningar istället. Så att det, det blir ju bortkastade pengar på något sätt, utan de här pengarna precis som du säger, de skulle kunna användas för att investera liksom, både i Sverige och de andra länderna pengarna skulle kunna investera liksom, i socialförsäkringssystemet och, och övertaga de här bankrota eh, företagen för att driva de på 3 och 7. Volvo säger att de går jävligt dåligt, men ändå så de råd uppenbarligen och dela ut fyra miljarder i, i vet du nu, aktie, aktieutdelningar. Det, det är inte bara företag som är bankrott, det är hela länderna. Om, om man ska utställa Lettlands ekonomi så är de ju, de, de är ju egentligen bankrott. Och det har de blivit. Tack vare det systemet, tack vare att man har pumpat in tatt, och de lettiska skattebetalarnas pengar har gett storkapitalet. Samma är det i Ukraina. ...där man fick sin västländige president. Han var så snabbt som fan... ...kunde tömma Ukraina på tillgångar. men menar, Ukraina var ett rikt land tidigare. Men det, det går fort när kapitalismen... ...för fria, för, fria händer så tömmer de ett lands tillgångar på nolltime och de kommer till att tömma Sverige så om vi inte har en regering eller en opposition som vågar sätta sig emot dem och inte bara prata mot dem utan vi tar åtgärder som måste riktar sig mot det systemet för det är det som är det stora problemet alltså du sa innan Susanna har Mona Sahlin där jag sa rött på orättvisor visst men ändå var hon beredd att godkänna och erkänna alltså Reinfeldts krispaket var helt okej okay. och det är verkligen en stor orättvisa hela krispaketet för det är bara miljarder över profitörerna och nedskärningar för dem som skapar de här rikedomarna vi har Feta präster stod upp i vår mitt Lär dig skilja på svart och på vitt när du tickte om mat i din nöd såg det front på ditt stenhårda bröd du får mat saligt mör du får sjunga i himmelens forkör du får mat saligt mör du får sjunga i himmelens kör ved och stid gnag din bit när du dör Ni lyssnar på Radio Kommunist Sveriges kommunistiska parti i Burlöf Och Radio, och ja, Sveriges kommunistiska ungdomsförbund Vi som i studion är Jan och Viktor Telefonnummer till studion är 040 43 70 70 Eller 040 43 i 2021. Vi har pratat om arbetslösheten och den ekonomiska krisen. Vilka som skor sig på den ekonomiska krisen och vad man försöker använda den till. Är just att flytta över ännu mer pengar till det lilla fåtalet kapitalister. Vi ska fortsätta att prata om någonting som berör egentligen kapitalet i första hand. Och det är ju valet som nu ska ske om vad blir det, om två månader ungefär. Ja, knappt två månader är det idag det är ju klart det är inte så många ens en gång som vet om det och det är intresset för det är ju inte speciellt stå. det är ju så att de flesta har ju genomskådat att EU-parlamentet, inte är inte ett riktigt parlament om man ska kalla det någonting så kan man kalla det en revisionskommitté till, till ministerrådet och till, till kommissionen det är alltså de ser, ser så att de har fattat rätt beslut men nu är de väldigt dåliga på det för att det är ens, alltså ministerrådet och kommissionen kan ju hemligt stämpla de flesta av sina beslut. Men trots det så alltså är det ändå fler lagar och sånt som nu är det 80% av lagarna som stiftas alltså här i Sverige. De lagar som börjar gälla sånt i Sverige, 80 procent av dem, det stiftas på grundval av direktiv eller till och med beslut fattade i EU. Och det är det vi ser mer och mer av. Till slut så kommer vårt parlament, det vi har där uppe, i och för sig kan vi tycka vad vi vill om det. Alltså att det är... I ett dåligt parlament, vi är mest förbannade för att det är en dålig sammansättning på det. Att de partierna är, som är där, de för en dålig politik. De för en politik som kapitalets villkor och gör allt för att gynna kapitalet. Vi hade ju gärna sett en verklig opposition i det parlamentet. Men det kommer vad det lider, det är vi övertygade dem. Det som, det som är viktigt att nämna också som vi alltid nämner ju, just i det här det är att vi förklarar vad EU är här för någonting att det är ett verktyg då för kapitalet som ska kunna verka utan på något sätt förhindra av de nationella parlamenten att det ska bli någon form av opposition flyttar man över beslutsmakten någon, någonstans och sen så gör man det mer och mer isolerat det är ju någonting som Karl Marx faktiskt beskrev för ungefär 150 år sedan och, och när man diskuterar just om staten att den hela tiden fjärmar sig från, eh, samhället i sig själv men det viktiga är också att tänka på alltså journalisten gick till eh, till ett val för som gick rätt så bra många trodde ju att journalisten helt felaktigt var ett parti som ville att man skulle lämna den europeiska unionen union, vilket det inte är alltså, utan det är ett parti som vill strömlinjeforma det, gör det, alltså att det ska vara lite mindre beslutsfattande besluts, eh, rätt egentligen vad det har då på vissa områden då. men de har gjort en väldigt väldigt bra sak, det är just det här att de visar på att de har tagit fram ett statistik av du, de här besluten som har tagits i parlament Och där visade det sig att 90% av alla besluten har tagits i enighet med den socialdemokratiska gruppen och den borgerliga gruppen alltså som finns i parlamentet. Då var det en person som, en skribent som jag läste i Skånska Dagblad, att han gick ut och sa ja, men alltså, de andra, de andra 10% kan ju vara väldigt, väldigt viktiga frågor, de andra 90 kanske inte är så viktiga. Men om man tittar väldigt noga alltså på vilka beslut som egentligen har varit de viktiga besluten. Där ser man ju väldigt tydligt att det har funnits en enighet och inte varit en enighet i de oviktiga besluten. Hade det varit så, hade det varit liksom om det, om, vet inte, om man ska ha en grön färg på parlamentsbyggnaden eller blå eller vilka man vill ha. Utan det är just de här frågorna till exempel om EU-konstitutionen, EMU och allt det här. Det är de som är de viktiga frågorna alltså. Och där har man varit varit helt eniga. Sen kommer man tillbaka här i Sverige. Sen låtsas man att man är på något sätt i mellan något, opposition på något. Alltså man har Vanja Lombe vid omkring och säger ja men det är fruktansvärt att det ska gälla att uh, andra länders kollektivavtal ska det gälla här i Sverige. Men man sitter där i EU och förhandlar fram de här lagarna. Då är man helt eniga om de här lagarna. Sen mm. låtsas man om uh, någonting helt annat. Precis, och det, det är ju det som är så farligt för, för på sikt egentligen så kommer det ju till att urholga alla former egentligen av demokrati även den här enkla formen så, som man kan kalla vanlig demokrati där vi väljer olika partier för att de, man vi tror de representerar olika åsikter och det gör man alltså i... Alltså, de, eller de presenterar olika åsikter, de påstår sig ha olika åsikter men just som du säger i EU-parlamentet är man överens till 80 90% 90% och det är ju samma egentligen i det svenska parlamentet, alltså de, de störande oppositionen är överens i stora flertalet av frågor och det är ju naturligtvis just eh, och just i de viktiga frågorna precis. som är det viktiga, det är de, det är det är inte de oviktiga frågorna. Det kan ju tyckas vara väldigt viktigt till exempel när A-lagen och ypres och alla dem. Men egentligen är inte det de... Så, alltså de är viktiga för, för, för tryggfrihet och utrandefrihet och på alla sätt och vis. Men de ekonomiska besluten man tar om vilket ekonomiskt system som har, det är ju det som är avgörande för hur vi... Alltså när EU till exempel stiftar en lag som inskränker möjligheten för kommuner och staten att eh, driva företag som innebär att de inte får driva egentligen eh, sjuk, eh, sjukvård och så, annan sån omsorg heller. Och det är det man gör allting ska så kallat konkurrens, konkurrensutsättas och då innebär det alltså att EU driver på i frågan om privatisering vilka är det som kräver det? Jo det är naturligtvis kapitalet som vill hitta fler ställe att kunna råffa ut sig profit på. Det är just därför det är så löjeväckande att se de här partierna som socialdemokraterna alltså jag har inte sett socialdemokraterna för <laughs> se, vad är det nu, tre år ute på gatorna men nu när det är parlamentet och självklart gå ut och dela ut en liten flygbord och det handlar ju självklart om att de, vissa av dem ska hamna i EU-parlament de vill ju sitta vid de här köttgrytorna och plocka in en, en lönj men alltså de kommer med sådana idiotiska flygbordar där vad det står att jag röstar på oss för att vi är mot privatiseringar privatiseringar eh, som ett exempel apoteket Jag visst men alltså de sitter ju själv i EU-parlamentet tar ju just såna här lagar att alltså, man är med och skapar ett EU som säger att allting måste och konkurrensutsättas. Och sen så går man hit och sen påstår man liksom att man, Nej, men inom EU så kan vi göra på det ena och det andra visst. Alltså det påminner väldigt mycket till exempel om Lars Ullin när han går ut och bablar om att vi ska ha 200 000 nya jobb i, i, vet du, i den offentliga sektorn. Så går han med på att den lagen han var med och alltså med och att man skulle, när man stiftar den. Man går med nu på att på att kunna sitta i, vet du, i regeringen om de vinner makten. Att man inte ska nämna den lagen överhuvudtaget, den där lagen som sa att man inte, den, vet du, den offentliga sektorn inte får växa alltså. Mm. Så hur kan man då föra, alltså man går med, som indianer brukar säga, <laughs> kluven tunga ju, och, och för två olika saker Ja, verkligen kluven tog hand om. vi ser nu, alltså det kvittar ju egentligen vilka parlamentariker där sitter. De är en revisionskommitté. Men välavlönad revisionskommitté kan man säga för, um, för EU-parlamentet. Vi ser nu till exempel hur de har fräckheten, magerfräckheten. Först i våras tror jag det var man höjde sin lön med 30 000 nu hade man då eh, skrivit ett pensionsavtal, satsat pensionerna i ett bolag borta i USA, av alla möjliga länder, och, och det gick åt helvete med den pensionen, så de tappar ju då eh, i stort sett halva sin pension och då plötsligt så ska EU av sin kassa gå in och finansiera. Så att en frivillig pension var det också, det var ja. den, den som man var tvungen att betala utan det var faktiskt en frivillig också ja, och de förlorar mycket, och då ska det är ju våra medel för det är ju naturligtvis våra medel om om, om inte vi kommer att få stå en månad längre i kö på, på sjukvården det är ju på grund av att vi har flyttat ner pengar till EU som Olle Sp Smith till exempel, folkpartisten att han ska kunna hålla upp sin pension som han frivilligt har tagit och investerat fel du ska alltså vi Tante Andersen och Fabro Jönsen och alla möjliga stå i kall en månad extra bara för att Olle Smith ska ha en högre pension det är så, det verkar ju inte bara för Olle Smit utan det sitter åtta hundra andra halssäckarna nere, så det innebär ju naturligtvis en jäkla massa pengar. Vad jag inte förstår är varför man inte gör det här i Sverige alltså, att de pensionärerna som blir blivit med sina pengar, och varför pumpar man liksom inte in pengar från staten då och, och fyller på och så nej, för satan, det är ju, ni har ju betalt med era pengar, och då går vi in och, och ger er de här pengarna som, det, det gör man inte men deras egna parlamentariker som man skickar ner, då måste man ju självklart skydda, och det så sig själv ju. alltså, de skapar ju de här grejerna ju, en, en typ av elet som ska alltid, man vill ju ha dem i händerna ju alltså näringslivet vill ha dem i händerna det är självklart att de inte går bit och den handen som för dem sen när de sitter där nere för de här pengarna men varför skulle de göra det? Nej de är så alltså avlönade agenter av mm. det ett kapitalistiskt system som har som mål att råfå sig och profitera på våra vårt arbete. Det, det enda jag inte fattar egentligen varför företagen springer omkring och betalar en massa lobbyister i sådana fall när man har liksom de här 800 personerna det, de skulle kunna anställa 800 andra istället för men det är klart de måste ju framstå och det är ju det vi säger de pratar på ett vis men handlar på ett helt annat vis och de kan ju naturligtvis inte göra man, kan inte, man måste ju säga att man är emot den ena och med den andra och, och sådär va, men sen handlar de hela tiden, deras handlingslinje, går ut på just det att de ska gynna ett fältal på vita år. Och det är en, en viktig sak innan vi går till uh, på om första maj efter den här alltså man ska ändå tänka på en viktig sak när de går ut och pratar om demokratiprojekt men samtidigt, alltså inte bara demokrati projekt när det gäller fred, men också yttrandefrihet och sådana här saker. Alltså, där finns ingen mer odemokratisk institution just än EU. De går omkring och precis som du nämnde, de hemligstämplar liksom massor av beslut. De tog ett beslut sen att journalisterna inte får springa i korridoren eftersom de avslöjade för många korruptionsfall så alltså, därför sparkar man ut dem så att de inte får vara där nu längre. Så att, och sen så har man den deras så kallade, jag vet inte, det här valutasamarbetet med vad EMU-samarbetet. Alltså, EMU alltså där, där har man ju också hemligstämplat, har man rätt och hemligstämpla allt ihop egentligen. Så det finns ingen mer udemokratisk institution än just det här. Nej, det är därför man ska stanna hemma den dagen det är vald. Det finns ingen anledning att ösla kraft på att ta sig till valornan och få välja en ny så kallad husik som ska ha bra betalt. Shamai, hoşlanai, var ye i en mørkel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 Vi skal fortsætte at prata om uh, lidt af ulike Vi skal blandt andet, vi, vi sa ingenting om EMU. men der var jo også uh, helt lidt savgård noget. Man har udnyttet ja, den her krisen også for at forsøge uh, og drive, drive frågan om... Uh, at vi skal anslutte os til EMU. I I synnerhed Folkpartiet vil jo gärna at vi skal komme med i have Og det er jo naturligtvis den liberale linjen, känner vi igenom den siden er eller aldrig det spiller så stor rolle. Men det, det er jo just, alltså mycket forudtagens ärenden man försöker gå och liksom Moderaterna naturligtvis man kan säga Moderaterna representerar väl mer de gamla brukspatronerna men Liberalerna är de moderna imperialisterna som är representerade där, för det hörs ju snyggt att vara liberal, kanske då är man lite kluven, man kan ha titta men det får man eh, gärna vill förväxla det med, alltså som liberalismen var en gång då i slutet på 1800-talet när man i åsse kunde ge arbetarklassen stöd för att eh, i till exempel rösträttskampanjen inte till vissa gränser man fick inte gå för långt naturligtvis men det var ju naturligtvis när kapitalismen slogs mot feudalismen det var ju därför liberalerna visste att de inte kunde vinna den striden på något vis utan arbetarklassens deltagande det var ju därför man var tvingad till ett visst utbyte därmed men så är inte liberalismen idag utan idag är liberalismen egentligen det värsta verktyget för för imperialismen, det är ju därför man man är pådrivande i EU-frågan, i EMU-frågan och alla möjliga frågor för att just gynna de eh, krafterna som lever på vårt arbete nej, liberalismen är ju en ideologi som har ju på något sätt de väljer, anpassa sig och väljer det som de själva tycker är bra från deras stora man ska säga, deras hjältar som är på sätt och vis hjältar för socialismen också, för de har bidragit till väldigt mycket för att utveckla socialismen igen alltså som till exempel Adam Smith och David John Stuart Mill och andra men de väljer som du säger, de väljer ju ut det som passar dem idag men alltså, därför är det ju väldigt viktigt att man ska hitta sin alltså man måste ju hitta arbetarklassens eh, politik egentligen här ute. Det är väldigt lätt att man kan luras och tro att det finns en form av opposition där de eller in med, med sitt ansikte och skriver och visar rött på och Men i, i realiteten precis som till och med borgerligheten i junilistan och de går ut och säger att eh, de är mer eller mindre mer överens om i, i alla frågorna. Därför ska man ju egentligen springa ner ju på, eh, i triangeln klockan 12.00 i med där och vi kommunisterna har vårt första maj där vi förklarar vår politik för arbetarklassen och vi förklarar också vår, vår politiska syn. Mycket av det som vi har faktiskt pratat om här på radion, för det är ju en av kommunisternas viktigaste roller. Det är just den här med att agitera ut och, och sprida klassmedvetenhet, Att visa vem som är den verkliga fienden i vårt samhälle. Eh, Sverigedemokraterna försöker påvisa på något sätt att den som har ett annat gefternamn än Svensson eller Ditt Jan <gör> Jönsson eh, någon, någon, någon form av fiende till en person som har mitt gefternamn som är då de, alltså det är Filippi Men medan vi kommunister visar väldigt tydligt på att det är inte är alls så, utan det är just de här, vet du, som du säger, de <laughs> brukspatronerna som är den riktiga fienden, alltså bara i klassen med kapitalet. Det, är, det handlar om, alltså Sverige är ett klassamhälle, trots man påstår allt annat man påstår att vi har fått bättre utbildning alla, eller större möjligheter till utbildning det påverkar inte det för det är fortfarande så att Sverige är det gamla vanliga klassamhället som har existerat alltså sin kapitalismens genombrott I, i Sverige någon gång på 1800-talet eller så riktigt, där fanns det kapitalistiska, alla, så kallade tidigare också. men kapitalismen, sin kapitalismens genombrott så utvecklas naturligtvis klassamhället och det är det då, oavsett hur och när och på vilket sätt vi producerar varor och tjänster så, och, det, och det är det man på alla sätt försöker dölja i olika fraser och därför finns det ju, som du säger, alla anledningar att komma till Triangeln klockan 12 nästa fredag. Alltså det är fredagen 1 maj. För uh, 1 maj är ju. I Malmö då. Ja, i Malmö. Ja. För 1 maj är ju arbetarrörelsens internationella högtistad. Det är då eh, är ändå på något vis ett avstamp för mycket som eh, sker. Alltså det vi behöver träffa samman, stråla samman för att diskutera och ta del av våra synpunkter och kunna göra nya avstamp. Det måste vi naturligtvis kämpa alla dagar eller hela tiden. Men just, vi behöver vi behöver uh, avkoppling och fest och glamour oss lite. Men just... Och just som man säga första maj både får, alltså bara både en sån påminnelse då men också naturligtvis lite då och det är ju också därför vi har ju parollerna, fred och solidaritet och, och de, de arbetar också för de är ju, alltså det är ju så här att det inte har varit i hela världen man får fira första maj heller ju så då blir det ju en solidaritetsdag också för alla de hela arbetarklassen i hela världen för vi har ju ändå trots allt samma intressen i och med att vi har ju samma fiende egentligen, de som vill eh, tjäna pengar på oss och exploatera oss de, medan de delar ut pengar till sig själva, så ska vi gå med på lönesänkningar Det är just de här vi ska kämpa för. Alltså kämpa med. Och det är vi Sverige också som skiljer oss åt. När, när ni går och lyssnar på alla de andra och går och pratar och sånt här: så vad, är, vad är Socialdemokraternas recept och deras så kallade opposition? Jo, deras recept är rösta på oss så förändrar vi allting rösta på oss och förändra, rösta på oss det är, det enda, det är, det är som ett mantra man har liksom. man, man kan inte man i totalt renons på någon idé överhuvudtaget utan det är det enda man säger medan vi kommunister, vi säger, kom med oss och hjälp oss och så kämpar vi tillsammans för, för bättre villkor för arbetarklassen vi vet att det är just så här man får bättre villkor alltså, vi vet att de mesta stridigheterna som sker ute på arbetsplatsen det är de som skapar just de här sakerna förbättrade villkor, vi vet att till 99 att till och med vårt eget borgerliga parlament, det är ju också ett klassparlament, Det är lika mycket som det är ett klassparlament i, i EU-parlamentet och sådana här saker. Och vi, vi ställer alltid upp till val, men det är ju just för att vi vill ju avslöja de här sakerna för att vi är till inflytande. Men vi vet ju, som vi alltid säger, att de riktiga, de riktiga händelserna de sker ju ute på arbetsplatser, ute på gatorna i de här protesterna. Och vi har sett ett flertal fall där vår regering har sagt en sak, men sen går folk ut och protesterar. Ja, kan de inte göra de här sakerna. Berlusconi till exempel ville skära, göra stora nedskärningar för ett antal år sedan. Ja då gick en miljon människor ut och demonstrerade i rum. Där finns en miljon människor så gick en miljon människor ut och demonstrerade. Han kunde inte göra några nedskärningar överhuvudtaget. Jag kan säga att hade tre miljoner gått ut och demonstrerat här idag i Sverige där hade inte blivit några skattesänkningar alltså ursäkta jag menar lönesänkningar det inte blivit några folk har inte fått sparken från eh, sjukhusen och, och vården och sådana här saker utan tvärtom det hade blivit mer människor i, I våren. Där hade det mer läkare. Vi hade fått billigare vård och så vidare. Ja, yeah. nej, det är viktigt. Kampen alltså. har olika former och olika länder och sånt. Och vi behöver naturligtvis. I Frankrike läste jag om att det i ett mindre samhälle man försökte lägga ner. Ja, nästan en halv. Det var en 3-400 människor som skulle få sparken. Vad man gjorde där gemensamt, det är gemensamt i det samhället. Man löste in verkställande direktörerna. Några av dem var fransmän. De fick inte och komma ut förrän så de hade beslutat att inte en enda människa skulle sparkas. Och, och, och det är ju naturligtvis, det, det kommer man aldrig till att bestämma i den svenska riksdagen. Utan det måste alltså människorna själv på olika sätt kämpa sig till. Det finns många sätt, vi brukar aldrig fördöma varken det ena eller andra sättet för att kämpa för de dem. För dem sina sociala rättigheter för arbete, för fred, arbete och socialism, för solidaritet det är nödvändigt helt enkelt det var ju därför vi stödde Stoppa Matchen kampanjen, det var ju därför vi stöder ett skepp till Gaza som ska bryta blockaden mot Palestina i Israel, det finns många sätt och, och kämpa på. Och, och svenska arbetarklass måste bli bättre på att kämpa. Vi kan inte leta på att andra människor till oss kommer alltså genom olika reformer till oss att skapa ett bättre samhälle. Eller som liberalerna, att man ska dela ut någon form av almoser för att människor ska få bättre. Vi ska ta tillbaka det som är vårt helt enkelt. Ja, precis. Jag tänkte på när du sa liberalismen. Liberalismen har, eller liberalerna i Europa har ett väldigt stort ansvar för fascismen också. Därför att jag menar utan, utan liberalerna i Italien, utan liberalerna i Tyskland så hade inte fascismen kommit till makten. Och vem var det som kämpar då? Ja, vilket, det var naturligtvis kommunisterna. Kommunisterna har alltid stått i främsta ledet i kampen mot kapitalet och de krafter som kommer till att tillgripa fascism om de ser sin situation hotad. Mm, vilket vi kan redan se väldigt mycket genom den terrorlagstiftning som har gjorts genom EU-parlamentet som ska vara någon form av demokratisk institution. Men eh, mer om det nästa gång och vi kommer inte att sända nästa gång det är ju första maj och eh, därigenom så kommer vi också ha en fest eh, på Säderlagatan 12.6 eh, eh, eh, och eh, det är klockan 7 så ni är välkomna dit också och så till triangeln klockan 12 naturligtvis Men det så sa vi tack och gör om fortsatt trevlig helg framåt kamrater vi låter romanar vår röda fana vår röda fana